O dia 22 de janeiro na história, 1532, Martin Afonso de Souza fundou a Vila de São Vicente, que deu origem à cidade de São Vicente no litoral paulista. 1808, a família real portuguesa chegou ao Brasil. A corte do príncipe regente Dom João VI aportou em Salvador, na Bahia, e se dirigiu para o Rio de Janeiro, onde estabeleceu sua sede. Em 1942, o governo brasileiro decretou pena de morte para sabotadores. Em 1970, O presidente Emílio Garrastas Umetzi proibiu os meios de comunicação a divulgação de qualquer exteriorização considerada contrária à moral e aos bons costumes. Em 1974, a Polícia Federal proibiu a exibição da peça Calabar de Chico Buarque. Também impediu que fosse divulgada a proibição. Esses são os fatos que fizeram o dia 22 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.